Розділ другий. Минув уже тиждень, відколи Фелікс задіяв план вивести Діану із депресії. Злива найхитріших вивертів розбивалася об мою непохитність. Кульмінацією того дійства були проспекти туристичних агенцій, розкладені на столику. Я знала, він готує мандрівку в сонячні краї з усім, що вона передбачає. Туристичний клуб, трансатлантичні мандри, пальми, коктейлі з холодним ромом, лискучі засмаглі тіла, уроки підводного плавання з фільмуванням, мрія для Фелікса та чистісінький жах для мене. Усі ті відпочивальники, що лежать на малесенькому пляжі, мов осолетці у діжці, щоб хаються один поперед одного до буфету, щоб захеканий сусід не вхопив останньої сердельки. Щасливі люди, що мешкають у тісній кімнатці, з купою верескливих дітлахів. Від усього того мене тягло блювати. Я зволікала, як могла, курила цигарку за цигаркою, ковтнувши чогось міцного. Вже навіть сон не рятував, бо снилося, як Фелікс у пляжній футболці змушує мене танцювати сальсу в нічному клубі. Він не відчепиться, поки я не здамся. Треба було якось його здихатися, випередити, заспокоїти. Доведеться кудись ушитися. Залишатися вдома стало неможливо. Поїхати, остаточно покинути Париж. Такий собі вихід. Знайти глухий закут, де мене ніхто не переслідуватиме. Вилазка у світ живих людей назріла ще й тому, що мої кухонні шафки і холодильник геть спорожніли. Я знайшла там тільки зіпсовані кларені бісквіти та коленове пиво. Взяла пляшку, покрутила в руках, а тоді відкоркувала. Враження було таке, наче вдихаєш пахощі дорогого вина. Ковтнула трохи, і на мене навалили спогади. Перший наш поцілунок мав присмак пива. Скільки разів ми з цього сміялися. Колен любив тільки темне пиво і завжди жартував, як-то він примудрився закохатися в мене, любительку світлого. За ті жарти я не раз давала йому потилочника. Якось любов до темного пива пробудила у колена інтерес до Ірландії. Він навіть хотів податися туди на вакації. Але останньої миті передумав. Мовляв, там дощ, вітер та холоднеча. Нехай їй, тій Ірландії. Насправді ж, він добре знав, як я люблю засмагати. І вирішив не нав'язувати те, що мені б не сподобалося. Не хотів, щоб я носила вітрівку та теплу білизну. Пляшка випала мені з рук і розбилася об кахляну долівку. Я сиділа у коленовому кабінеті і гарячково розглядала в атласі мапу Ірландії. Як мені обрати могилу під відкритим небом? Де знайти спокій і мир, щоб опинитися віч навіч із коленом та Кларою? Нічогісінько не знаючи про цю країну, я врешті заплющила очі й тицнула пальцем навмання. Глипнула одним оком, Нічого не видно. Розплющила друге і відсунула палець, аби прочитати, що там. Отак випадково я й обрала маленьке містечко, назву якого заледве видно на мапі. Малрані. Своє заслання я мала перебути у Малрані. Тепер треба якось сказати Феліксові. Про переїзд до Ірландії Три дні я набиралася хоробрости А наважившись, навіть змусила себе добре повечеряти Щоб уласкавити його Розсівшись у фотелі, він гортав один із тих проспектів Феліксе, оближ ті гламурні брошури Ти вже готова? Він схопився на ноги і потер долоні Куди вирушаємо? Не знаю, куди вирушатимеш ти, а я їду жити до Ірландії. Ці слова я промовила своїм звичним тоном. Фелікс почав хапати повітря на черебина, яку викинули на берег. Отямся, Феліксе, кепкуєш з мене? Еге, це несерйозно. Хто підкинув тобі цю ідею? «Уяви собі! Колен!» «Ні, вона таки зсунулася з глузду. Ще скажи, що він прийшов з того світу, щоб порадити тобі, куди їхати!» «Не лютуй! Він колись хотів туди поїхати. Тепер я поїду замість нього». «О, ні! Туди ти не поїдеш!» – впевнено відтяв Фелікс. «А чому це?» Тобі нічого робити у цій країні, де... де... де що? Де грають у регбі та їдять баранину. Регбі тобі не подобається. Оце новина. зазвичай регбісти тобі до смаку. Та й що ти собі гадав? Податися до Таїланду, щоб вилежатися на пляжі і повернутися з тату Фурера Брендон на лівій сідниці? Так буде ліпше? «От, дітько, тебе не перепреш, але тут ніякого порівняння й бути не може. Ти вже давно не у формі, а в Ірландії станеш зовсім невеликовна». «Годі, я застановила собі пожити там кілька місяців, і давай без балачок. Навіть не думай, що я поїду з тобою». Я зірвалася на ноги і почала хапати все, що потрапляється під руку. Тим ліпше, бо я тебе й не запрошувала. Ходиш за мною, як той цуцик. Бачити тебе не можу. Ти душиш мене. Затям собі добре. ти хутко повернешся у мої задушливі обійми. Він зареготав і, не зводячи з мене очей, Спокійнісінько запалив цигарку. «А знаєш чому? Бо ти навіть двох днів не витерпиш. Прийдеш засоромлена і проситимеш повести тебе у сонячні краї. Ні за що. Думай собі, що хочеш, та я роблю це, щоб нарешті оговтатись. Невдалий ти собі обрала спосіб, але, слава Богу, хоч до життя пробудилася». Тебе часом не чекає якийсь гарнюній хлопчина. Я вже не могла терпіти цього наскрізного погляду. Фелікс підвівся і підійшов до мене. Хочеш, щоб я пішов святкувати твою нову примху? Обличчя його спохмурніло. Він поклав долоні мені на плечі і зазирнув просто у вічі. Ти справді хочеш вийти з цього стану. А вже ж! То зроби так, щоб у твоїх валізах не було жодної коленової сорочки, жодної клареної іграшки, ніякого парфуму, крім твого. Я потрапила у власну пастку. Неможливо було ухилитися від погляду його темних очей. Від тої напруги болів живіт, голова й уся шкіра. Феліксові пальці боляче стискали мені плечі. «Певно ж, мені стане ліпше. Потроху я відвикну від їхніх речей. Ти мав би тішитися. Ти ж давно цього хочеш. Мій голос і не здригнувся. Просто диво якесь». Фелікс глибоко зітхнув. «Ти не відповідаєш за свої дії. Тобі це не вдасться. Колен ні за що не дозволив би тобі таке утнути. Я розумію, ти намагаєшся хоч якось побороти свій стан, але відмовся від цього задуму. Прошу тебе, знайди щось інше. Боюся, ти ще глибше поринеш у відчай». «Ні». Я не відмовлюся. Що ж, іди поспи, завтра поговоримо. Він скорчив засмучену гримасу, цьомнув мене в щоку і, не кажучи ні слова, пішов до дверей. А я попленталася до ліжка. Згорнувшись клубочком під ковдрою та притуливши клареного цуцика, я намагалася погамувати калатання серця. «Неправду», – казав Фелікс, – «Колен дозволив би мені поїхати на чужину. І на відміну від Фелікса, допоміг би мені усе організувати. Він завжди брав підготовку на себе. Від замовлення квитків на літак до бронювання готелю. Та й документи завжди були у нього. Він ні за що не довірив би мені мого паспорта» чи кларених паперів. Завжди казав, що в мене вітер у голові. То хіба б він покинув на мене підготовку до цієї подорожі? Мабуть таки, ні. Я ніколи не жила сама. Батьківську домівку покинула, щоб оселитися з чоловіком. То й не дивно, що була боягузка. Кудись зателефонувати... Звернутися до когось із запитанням або від чогось відмовитися було мені не по силі, а колен усе вмів. Отож, треба уявити, що би він мені зараз порадив і зробити так, щоб він пишався мною. Якщо я маю щось зробити, перш ніж поховаю себе, то це довести всім, що на щось здатна. Звичок своїх за рік я не втратила. Це стосувалося і вміння пакувати валізи. Шафа була порожня, а багаж – напхам-напханий. Притому я навіть чверті валіз не використала. Бракувало тільки книжок, тож довелося якось побороти себе і вийти. Відколи ж я не ходила цими вулицями – Фелікс, мабуть, упаде за своїм шинквасом, коли я зайду. П'ять хвилин мені вистачило, щоб сягнути вулиці в єй дю моєї вулиці. Колись я тут проводила весь свій час. На терасах, у крамничках і галереях, а тоді у власній кав'ярні. Тут я завжди почувалася щасливою. Сьогодні Напнувши каптор коленового светра, я не дивилася на вітрини, не зважала на місцевий люд і туристів, ішла йшла проїжджою частиною, щоб не обходити кляті стовпи. Усе мене дратувало, навіть смаковиті пахущі теплого хліба з колись улюбленої крамниці. Ходу я сповільнила тільки перед кав'ярнею «Люди». Вже рік ноги моєї там не було. І от я зупинилася на тротуарі навпроти, не сміючи навіть зиркнути на вітрину. Понуривши голову, зашилила руку до кишені. Треба було дихнути нікотиною. Хтось випадково пхнув мене, і я мимоволі глянула на свою літературну кав'ярню. Ця невеличка вітрина з дерев'яною рамою, двері з внутрішнім дзвоником, ця назва, яку я сама вигадала шість років тому. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Все це нагадувало мені про Колина і Клару. Вранці перед відкриттям була страшенна паніка. Роботи ще тривали, книжки стояли нерозпаковані. Фелікс не прийшов, тож я мусила сама підганяти робітників. Колен телефонував кожнісіньку чверть години, щоб упевнитися, що на вечір ми будемо готові до відкриття. Щоразу при тім я душила в собі сльози і сміялася, мов шалена. Мій любий компаньйон – Сяючу нова копійка, зволив прийти аж пополудні, коли я вже була на грані істерики від того, що на фасаді досі не прибили вивіски. «Феліксе, де ти був?» – заволала я. «У перукаря? Та й тобі здалося б до нього заглянути», – відказав той, з потримавши пасмо моїх кіз. «А коли мені туди йти?» Ніщо не готове, і я від самісінького ранку відбріхуюсь перед колоном. Ми приречені на провал. Заклята якесь воно – це місце. І чого мої батьки з колоном послухали мене, коли я захотіла відкрити літературну кав'ярню? Не хочу вже її. Голос мій зривався, і я знову заходилася всіх підганяти. Фелікс зігнав роботників до дверей, а тоді повернувся до мене. Узяв за плечі та струсонув, як грушу. «Стій! Тепер я тут поорудую. Іди приберися. Нема вже коли, і мову не може бути, щоб кав'ярню відкривала така горгона». Він попхав мене до дверей, що провадили у помешкання, якими винаймали Разом з кав'ярнею Там я знайшла нову сукню І усе необхідне, щоб причепуритися На долівці стояв Величезний букет руш та фрезій Із запискою від колена Він написав, що вірить у мене Зрештою відкриття минуло дуже вдало Хоч виручка наша майже дорівнювала нулю Фелікс сказав, що сидітиме на касі. Колон підморгнув мені, всміхнувся, і я підбадьорилася. Взяла на руки Клару і пішла від столика до столика, де сиділи наші рідні, друзі, чоловікові колеги, підозрілі Феліксові приятелі та місцеві гендлері. Сьогодні, через п'ять років, усе змінилося. Коли з Кларою вже не було на світі. Не хотіла я знову братися до праці. Все тут нагадувало про чоловіка і доньку. Колин святкував тут перемоги в суді. Клара робила перші кроки, дибаючи поміж клієнтами. Своє ім'я вона вперше написала, сидячи перед шинквасом, зі склянкою гранатового сиропу. На тротуар біля мене впала якась тінь. То був Фелікс. Він підхопив мене і заходився колесати. Щоб знала, ти тут стоїш уже півгодини. Ходімо. Я похитала головою. Ти ж недарма прийшла. Мусиш тепер зайти до кав'ярні. Він узяв мене за руку і перевів через дорогу. Коли Фелікс штовхнув двері, стиснув ще дужче. Задзаленчав дзвоник, і на очах мені закипіли сльози. «Я теж згадую Клару, коли він заленчить», – зізнався він. «Іди до шонквасу». Я мовчки послухалася. У носа вдарили пахощі кави та книжок. Я мимоволі вдихнула на повні груди. Ковзнула долоною по облавку. Він був липкий. Помацала філіжанку. Брудна. Взяла другу. Теж не ліпше. Феліксе, у моєму помешканні ти охайніший, ніж у кав'ярні. Це ж просто жах якийсь. А це тому, що я геть заклопотаний. Мені ніколи корчити зі себе хатню фею. Станув він плачима. А вже ж! Тут яблуко нема де впасти, так людно. Він підійшов до одного єдиного клієнта, з яким мав аж надто інтимні стосунки, якщо судити з тих переморгувань, якими вони обмінялися. Той діловито допив склянку і пішов собі з книжкою під пахвою, невимушено минувши касу. «То ти берешся до діла?» – поспитався Фелікс. Наливши собі чарчину. «Що? Ти прийшла сюди, щоб знову взятися до праці?» «Ні, і ти це добре знаєш. Я хочу взяти трохи книжок». «Ти що, справді їдеш?» «Та ще ж купа часу. Хіба тобі горить?» «Ти не слухав мене. Я вирушаю за тиждень і вже підписала угоду про оренду житла». «Угоду?» «Егеш! Винайняла котедж на кілька місяців. Ти певна, що це розумний крок?» «Нічого я не певна. Там побачу. Ми не могли відвести погляди один від одного. Діано, ти не можеш залишити мене самого. Ти вже рік гаруєш тут без мене. то й дото я бджілкою не була. Ходімо!» «Порадиш мені книжки?» Він мляво показав кілька улюблених книжчин. Я брала їх, навіть не заглядаючи до середини. Мені начхати було. Фелікс поскладав їх у стос на облавку. «Я занесу тобі додому, вони важкі», – промовив, дивлячись крізь мене. «Дякую, мушу йти, маю ще багато справ». Погляд мій натрапив на невеличкий куточок забаром. Мені стало цікаво, і я підійшла. простанька рамочка, а в ній кілька світлин зі мною, коленном Кларою та Феліксом. Усе так дбайливо облаштоване. Я обернулася до Фелікса. А тепер іди додому, лагідно звелів він. Фелікс стояв біля дверей, і я зупинилася поруч, делікатно поцілувала його в щоку і вийшла. «Діано, не чекай мене сьогодні ввечері, я не прийду. Добре, завтра зустрінемося. Колане!» Серце моє калатало, я геть спітніла, руки обмацували ліжко. Та марно я гукала. Місце його залишалося холодне й порожнє. Проте колен був тут. Він цілував мене. Вуста його торкалися моєї шиї. Блокали від вуха до плеча. Його подих на моїй потилиці. Його шепіт. Наші переплетені ноги. Я відкинула простирадло і стала б у паркет. Помешкання освічували вогні міста. Рипіння під ногами нагадувало дрібне тупотіння кларених ніжок, коли вона бігла до вхідних дверей, почувши, як обертається ключ у замковій шпарні, і заходить колен. Той ритуал повторювався щовечора, ми сиділи на дивані, пригорнувшись одна до одної. Клара була вже у нічній сорочці, а я нетерпляча очікувала тієї миті, коли побачу свого чоловіка. Увійшовши, колен ледь встигав покласти свої теки на полицю, а Клара заплигувала йому на руки. Я простувала за ними крізь темряву, і ми опинялися разом у вітальні. Колен підходив мене поцілувати. Я розв'язувала йому краватку, а Клара пропихалася поміж нами. Після вечері колен укладав нашу донечку спати. А коли вона засинала у своєму затишному ліжечку, застромивши великого пальця до рота, ми нарешті залишалися удвох. Я зробила так, що нашого помешкання. Вже не існувало. Спершу я хотіла залишити все неторканим. Та це було неправильно. Тут уже не було ніяких тек. Не звучав скрегіт ключа у замковій шпарині. Не дріботіли маленькі ніжки. Я вже ніколи сюди не повернуся. Майже годину я їхала у метро. А тоді ще й застрягла на східцях що проводять до виходу. Після кожної сходинки ноги мої наливалися оливом. Вхід на цвинтар був одразу ж біля станції. Але звідки мені про це знати? Зупинившись перед грачастою брамою, я подумала, що не варто йти туди з порожніми руками. І підійшла до найближчої квіткарки. Їх тут не бракувало. Мені потрібні квіти. Ви потрапили туди, куди треба, усміхаючись, відказала квіткарка. Для особливої події. Он туди, кивнула я на цвинтар. Хочете щось класичне? Дайте мені дві троянди. Цього буде доста. Вона здивовано зігнулася, щоб узяти зрізані квіти. Білі. – додала я. – Не загортайте, я візьму так. Але ж скільки з мене? Кинула купюру, видерла троянди у неї з рук і худко пішла. Цю шалену ходу довелося спинити посеред головної алеї. Я розвернулася на всі боки. Де ж вони? Вийшла і сіла просто на землю. Дістала телефон і почала гарячково набирати номер кав'ярні. «Щасливі люди щебечуть та пурхають у повітрі. Слухаю!» «Феліксе!» – прошепотіла я. «У тебе проблеми?» «Я не знаю, де вони! Уявляєш? Не можу їх знайти!» «Кого ти шукаєш? Нічого не розумію!» «Де ти? Чому плачеш?» Я хочу побачити Колена і Клару. Ти... Ти на цвинтарі? Егеш! Зараз буду. Нікуди не йди. Я тільки раз була на цвинтарі. Того дня, коли їх ховали. Я втекла зі шпиталю, коли вони померли. І відтоді ноги моєї там не було. Рідня невдоволенно супалася, коли я заявила, що... Не хочу дивитися, як їх кластимуть у домовини. Врешті коленові батьки пішли, грюкнувши дверима. «Діано, ти сунулася, вигукнула моя матінка. «Мамо, я не можу, я не можу бути присутня при цьому. Це занадто. Якщо я побачу, як їх кладуть у домовини, то це означатиме, що всьому край? Колен і Клара померли, відказала вона. Треба з цим змиритися. Замовкни. Я не піду на похорон. Не хочу бачити, як вони покидають мене. Я відвернулася і знову заплакала. Що? Оте тато, не підеш? Це твій обов'язок. Не вгавала матінка. Підеш і будеш триматися, як належить. «Обов'язок? Ви кажете мені про обов'язок?» Начхала я на обов'язок. Я люто до них обернулася. Шал заступив біль. «А вже ж! У тебе є обов'язки, і ти мусиш їх виконувати!» відказав тато. «Ви кипкуєте з колена? Кипкуєте з клари? З мене кипкуєте? Вам головне, щоб усе на позір було добре? Щоб усі бачили, яка ви засмучена рідня?» «А ми і є засмучена рідня», – відказала матінка. «Ні, єдина моя рідня – це та, яку я втратила». Мені аж подих перехопило від хвилювання. Я втупилася поглядом у батьків. Обличчя їхні на мить змінилися. Та марно було шукати там докорів сумління. Їхній фасад був непохитний. «Ти не повинна так з нами розмовляти», – вставив слово тато. «Ми – твої батьки». «Геть», – заволала я, показуючи на двері. Геть з мого дому. Тато підійшов до матінки, взяв її за руку і попровадив до дверей. Будь готова, завтра ми по тебе прийдемо, сказала матінка, перш ніж вийти. І вони таки прийшли точні й бездоганні, немов швейцарські годинники, ані слова не почули з того, що я казала напередодні. Я була така зморена, що не мала снаги опиратися. Без щонайменшої крихти тепла матінка звеліла мені вбратися, а тато запхнув до авто. У церкві я відштовхнула їх і впала в обійми Фелікса. Від тієї хвилі я вже не покидала його, коли привезли до новини. Заховала обличчя у нього на грудях. Упродовж церемонії він пошепки розповідав мені про минулі кілька днів. Про те, як виряджав їх в останню дорогу. Клару вбрав у суканку, а поруч поклав її улюбленого ведмедика. Коленові зав'язав за сіру краватку і надів на зап'ястя-годинник, який я подарувала, на 30-річчя З Феліксом я здолала шлях до цвинтаря. Ми стояли позаду, аж поки знову не підступили батьки і тицнули мені квіти. «Допоможи їй, Феліксе, треба, щоб вона зробила це. Тут не можна фортелі витинати», – сказав тату. Фелікс міцно стиснув мене за руку і видав у матінки квіти. Зроби це не для них, Діано. Зроби для себе, для колена і Клари. І я кинула ті квіти у яму. Я поспішав, почувся голос Фелікса. Дай-но мені ці троянди, ти геть руки поколола. Він присів один по одному, розціпив мої пальці, забрав квіти і поклав їх долі. Руки мої були у крові від колючок, та я не чула болю. Фелікс підхопив мене за поперек і допоміг звестися на ноги. Ми пішли до цвинтарної колонки. Фелікс мовчки помив мені руки і, упевнено, повів далі. Коли ми зупинилися, він заходився впорядковувати їхню могилу. Ту могилу, яку я бачила вперше в житті. Мій погляд не пропустив жодної дрібниці. Я зауважила, якого кольору мармур, і як старанно викорбовано їхні імена. Колен прожив на світі 33 роки, а Клара не встигла навіть відсвяткувати п'ятиріччя. Фелікс простягнув мені троянди. Поговорив з ними. Я поклала на могилу той недолугий дарунок і стала навколішки. Ох, любі мої, простіть мені. Не знаю, що вам сказати. Голос мій затремтів. Я сховала обличчя в долонях. Мені було холодно, Мені було гаряче, мені було боляче. Так важко це. Навіщо ти взяв зі собою Клару, колене? Ти не мав права піти, не мав права її забрати. Я така сердита, що ти покинув мене саму, аж сама не своя. Я мала би піти разом з вами. Я втирала долонею сльози, Гучно схлипуючи, не можу повірити, що ви ніколи не повернетесь до мене. Я постійно вас чекаю, вдома для вас усе готове. Мені кажуть, що це ненормально, тож я вирішила поїхати звідси. Пам'ятаю, школане, ти хотів податися до Ірландії, а я ні. Дурна була. Тепер я сама туди їду. Не знаю, де ви обоє, але ви мені потрібні. Допоможіть мені. Захистіть мене. Люблю вас. На кілька секунд я заплющила очі. Потім на силу звалася. Ноги мені підгиналися. Голова йшла обертон. Фелікс допоміг мені відновити рівновагу. Не озираючись і не кажучи ні слова, ми пішли до виходу. Перш ніж спуститися в метро, Фелікс зупинився. «Знаєш, досі я не вірив, коли ти казала, що хочеш виборсатися», – зізнався він. «Але те, що ти вчинила нині, засвідчило протилежне: Я пишаюся тобою». Я дочекалася дня перед від'їздом і тільки тоді зателефонувала батькам. Відколи я розповіла про свій намір, вони тільки те й робили, що вмовляли мене залишитися. Щодня телефонували, але їх зустрічав мій безвідмовний автовідповідач. «Мамо, це Діана!» У слухавці чувся звичний рев телевізора, увімкнутого на повну гучність. Як має шлюбцю? Готова вже вирушати. Знову за своє. Любий, це твоя донька. Вона знову каже, що поїде від нас. Чути було, як по підлозі проїхав стілець. Слухавку взяв тато. Послухай, доцю, поживи у нас кілька днів, і ти по-іншому глянеш на життя. Тату, це ні до чого. Завтра я вирушаю. Ви й досі не втямали, що я до вас не повернуся. Я вже велика дівчинка. Мені 32 роки. У такому віці вже з батьками наживуть. Ти ж нічого не вмієш. Тобі потрібна людина, яка б опікувалася тобою. Ти жодного задуму не можеш довести до краю. Якщо казати відверто... Податися на чужину тобі не по силі. Дякую, тату, я й не знала, що була таким тягарем для вас. Нічого, якось виборсаюсь. Ану дай мені, ти ж налаштовуєш її проти нас, озвалася поруч матінка. Любцю, батько твій не дипломат, але правду каже, ти безвідповідальна. Якби ще Фелікс їхав з тобою, ми би були спокійні, хоч це і не ідеальна кандидатура на опікуна. Послухай, тобі дали спокій, бо думали, що мені трохи часу і ти оговтаєшся. Чому ти не пішла до психіатра, як я тобі радила? Це тільки на добро б було. Годі, мамо, не хочу я ходити до психіатра. Не хочу жити у вас. І не хочу, щоб мене супроводжував Фелікс. Хочу спокою, розумієте? Хочу бути сама. Мені вже у печінках сидить ця опіка. Якщо захочете побалакати, дзвоніть на мобільний. І не бажайте мені щасливої дороги. Я лежала, втупившись у стелю. Чекала, поки задзеленчить будильник. Цілу ніч не стулила очей, але не тому, що увірвала розмову з батьками. За кілька годин я сяду в літак і полечу до Ірландії. Це остання моя ніч у нашому помешканні, на нашому ліжку. Я останню скрутилася клубочком на коленовому місці, Сховала обличчя в його подушці, терлася носом обкларену ляльку, поливаючи її сльозами. Та ось задзеленчав будильник, і я звелася, мов автомат. У ванні я відкрила дзеркало і вперше за багато місяців глянула на себе. На мені звисала коленова сорочка. Я дивилася. Як мої пальці один за одним розтібають гудзики. Потім оголила одне плече, друге. Сорочка ковзнула й упала до ніг. Я востаннє помила коси клараним шампунем. Вийшовши з-під душу, навіть не глянула на сорочку. Натомість вбралася у власні джинси й майку. Натягла на себе тісну кофту. Стало страшно задушливо, і я худко, скинувши ту кляту кофту, вдягла колені в светер із каптуром. Тільки тоді зітхнула з полегшею. Я носила його до смерті, той тепер мала право. Глянула на годинник і втямила, що часу вже обмаль. Тримаючи в одній руці філіжанку кави, а в другій цигарку – на взяла кілька світлин і поклала до сумочки. А потім сиділа на дивані і нервово ворушила пальцями, очікуючи, коли настане пора їхати. Великий палець щоразу натрапляв на обручку. В Ірландії мені зустрічатиметься чимало різного люду. Всі бачитимуть мою обручку і допитуватимуть, де мій чоловік. Що я їм скажу? Треба її заховати. Я відчепила з шиї золотий ланцюжок, прошилила його в обручку і знову повісила на шию, заховавши від нескромних поглядів під светром. Двічі задаленчав дзвоник. Двері відчинив Фелікс. Він мовчки увійшов до помешкання і глянув мені у вічі. Від нього тхнуло тютюном та горілкою. На обличчі проступали сліди нелегкої ночі. Очі почервоніли й набрякли. Балакати він не хотів, щоб не видати захриплий голос, тож відразу заходився виносити валізи. Я пройшлася по мешканням. Вимкнула скрізь світло, позачиняла всі двері. Коли замикала вхідні, Долоня моя не самохідь, стиснула клямку. Єдиним звуком, що пролунав у тиші, було скреготіння ключа у замковій шпарині.